Глибокодумно зітхнув Сокіл. «Фашисти набудували собі гнізд, з яких викорити їх у цю зимову кампанію, чи пощастинять». «Ти думаєш?» – злякався цих слів Галка. «Схема їхньої оборони в тебе лише на карті, а в мене й перед очима. Я знаю місцевість. Нашим треба мати велику кількість артилерії танків, щоб протаранити їхню лінію під Псковом. А може варто її обійти? А ми намалювали пащу і передні лапи пантери. А командування мусить обрати свій хід. Хід конем – значить обійти Псков, перетнути шосе Псковрига. І німці побіжать не озираючись. Не наче полководець, промовив Сокіл. «Тулуб, задні лапи і хвіст пантери, де малюють розвідники, що під островом пушкінськими горами і пустошкою». «Певен, що і там є такі?» «Мають бути. Як же без таких зараз воювати прицільним вогнем? Коли б ми були мало чого варті, «До нас не приїздив би сам генерал». «Не впізнаю тебе, Юра. Ти ж ніколи не хвалився. І зараз теж просто в мене гарний настрій. Тепер можна пошукати і Настусю. Її село спалене, і люди з нього як каміння у воду». «Чому як каміння?» Заспокійливо, мовив Галка. «Дивись, тільки тут живе дві сотні!» Показав рукою на землянки. «Десь, може, і наступся в такому таборі!» На тому і розійшлися. Кротов був дуже невдоволений, з того, що його команді тільки й доводиться вештатись по лісах замість німців, які так і не спромоглись за шість тижнів накрити розвідників. Бувало, що рацію чули в штабі, чули й радисти на пеленгових установках, але каральну акцію здійснити не встигали. Тепер же знову рація щезла і обер оберштурмфюреру Вундерліху Довелось послати Кротова на пошуки розвідників. Кротов першим зустрів їх. Убив одного, можливо, пізнає когось з радистів в обличчі. Йому й карти в руки. Радіотехніка виявити розвідгрупу не допомогла. Але Пеньковський, який за порадою Вундерліха пристав до табору біженців, який дізнався, що туди навідується троє парашутистів. Він переказав Вундерліху, що десантники мали прийти до своїх знайомих у перший день березня. Це був не бойовий партизанський табір, на який не раз натрапляли карателі і вищерблювали собі зуби, а місцевих жителів і тих привезених на будівництво лінії оборони, які повтікали з тої лінії, щоб дочекатися Червоної армії. А з мешканців табору створена й група самооборони. Розгромити цей циганський табір неважко, якщо послати навіть роту солдатів. Однак карателі швидко себе демаскують ще на підступах до табору, і парашутисти встигнуть накивати п'ятами. Оберштормфюрер Вундерліх Запропонував командуванню, яке було вельми занепокоєне діями розвідників, свій план – полювання на Бекаса. Щоб не розбурхати передчас лісове селище, вранці вундерліх пошле команду Кротова під виглядом партизанів. І не просто партизанів, а заготівельників худоби. На грузовиках у ліс німці підвезуть три або чотири корови, а потім власовці поведуть на налигачах худобу прямо в табір. Кротов з коровами підійде до самої землянки, де зустрічалися парашутисти своїми агентами. А тут уже діло просте.